Kiitos oh, Klokuu, kun ei siellä ole ketään himassa. Jos ne vaan kuullut, kun mä ja Se sen Kimma-kaverin rissapudiaa Tokiksessa, ja se auto-apumies Artsi, tää jota joku böntsikkä haastatteli vittu niinku Tenkasena, niin se on tälläkin hetkellä Bosessa. ja turha sun on kelloa jengolta pyörittää. Tuut nyt tekaks hakee ne hiekkasäkit sieltä mun Dörtsi edestä, vaan meinat se jättää ne sinne? No, näin kai me isännöitsijän kanssa tämä asia sovittiin, mun muistaakseni. Tietysti mua kiihmetyttää, että miksi helvetissä se lämpösora. Eli just tämä säkkiä termosora plussaa piti ylipää kerroksen roudata. Jaha. <tos> se oli niin Ja vielä huippuluokkasta batsku. Mutta tuosta <tos> otat heitellessä tämmöisen esitteli, tässä on tämä termosora... Ja hienompi no. ja tää plussa on sit laadulta ylivoimasti paras sora tai sepeli, mitä mä oon ikinä myynyt kenellekään. Siis tää on ihan tajuttoman korkealuokkaista tää kivilaat. Joo, joo. Mä pyysin Ollin tai meidän isännöitsijä tänne, että se on parissa minuutissa paikalla, jos se on vaan ajokunnosta, jos se saa taksi heti tolpalta. Ja sitten mä kilautin kaikkia alojen erikoisasiantuntija sunkka sunkvistille ja sekin lupas tulla tsekkaa tän tilanteen Täs rappusi tuli skinnäs piirattu ku tönäs, sit mut kanssa rappu präidää Älä pörkele tuli Mikkolaisetä tuli päiväkaanille <lacht> niin, Ja, ja tässä me näyteltiin Tilarin unton kanssa Romeo ja Julio näytelmä <lacht> Niin Missä oli pakkos ja mä luulen Onskilla rupesi tondakku me pussa. Ei, perkeleen lopetan. <tuh> Et lopuksi se näytelmä olisi pelkkää nuoleskelua ja muttia Mikkolaan sitä ei voinut enää katsoa sitä lipittämistä. No ei varmaan. Niin. Ainoa, kun Tsiikas loppu oli sisteri ja sen mies. Kun mm. Jutta meni jo 14-vuotiaana jiftikseen ja on nykyisin jo eronnut. Onnellinen kuuden lapsen äiti tuolla mellumäessä. Tosi onnellinen varma. Se Gruforsin penani, niin sille kävi kalpatenis niissä ravikuvioissa, kun kaksi ponipotkas tyhjää ja sen kolmas kaakkisa joku saatana, pepe perseeseen. Et sekin piti sit lopettaa. Ja enä oli pannut, katso kaikki killat yhteen. Korieli korjeli niihin kolmeen evois Niin? Mitä et, se kävi Siin piti myydä talo ja perheynä muu omaisuus. Kun Jatta meni sen talon omistaja tämän Erik Vettenhovin kanssa avikseen. Eikä. Heti kun kaupat oli tehty ja ero perasta selvä. Mm. Tosin sekin oli täys huijari, et, ei se liitto kestänyt ku kuukauden. Minä häiritse, jos mä pidän tämän mikki auki, kun tähän aikaan tulee ratskista tuo koe poista. Ei, kun se on ihan kiva. Kun mä himassakin jään, omaa puhetta kasetille? No, niin Et osaa sitten korjata niitä staappeleita, kun tämä on vittu palveluammatti, tää ovelta ovelle myyjän duunin. No niin, se vähän on. Vaik niin kuin verkostomyynnistä nykyisin puhutaan, niin perkelettää tätä tarinan tuttaamista ja... Asiakaspalvelujahan niinku ennenki Me ei nimittäin staijata tai stondata leikarin lääpän gammalan gamlan friendin kanssa tääl ja lääppä blisaa nykyisin kaikkea krääsää ihan niinku silloin 70-luvullakin Oliko se 7.60, kun te vittu vittuu sinne ogeliin? Oli, hohtikuun neljäs 76 ja vittu, mä roikuin täs kaitees ja rupesi Uuttomiehet yritti irrottaa vittu handuja hakkaamalla mutta tästä kaiteesta. Ne. Kato, en mä silloin ollut kuin jotain 24. Joo, joo. Enkä duuni ollut tehnyt päivääkään. Kun ongelis jouduin heti sinne saranatehtaan heinalle hommi. Et arvaa, vituttiko? No varmaan vitutti. Mutta tuot tulee toi meidän talo isän näyt No, niin. Ei, no pe, mikäs talo hän täällä? Se Hän kun perkelee ja jomittanut hissi tänne ylimpään kerroksen. Mitäs taas tako järkeä jätkien päähän, hissi on talon kaikkien asukkaiden yhteisessä käytössä, eikä mikä yhden henkilön yksityiskäyttäjä hankettu ylellisyys tuo? Vai arskaks tää hissi Veräjä on vähän? Älä sijoita. He... viimeinen kerta. Ei mulla mitään Vähä. tekemistä tää tihutyön kanssa. Ja, Olisiko noit hermosolasäkit jotenkin vääntänyt veräjää, kun Yksi äkki painaa sata kiloa ja näitä on täällä mun edes kymmenen kertaa kymmenen kolli. Eli tällaista lautalaa vaan, yhteensä sata säkkiä sepeli. No siinä on arvokas lasti. Mikä se käyttötarkoitus tää Ullankol mahtaa olla? No, lähinnä se on en, en, Ja kuulemma mut... taloyhtiö tilaamaan Ei, Mut tää. mä en mun kämpän oven edes voi näet säkkejä säilyttää kun pitäisi himaa päästä silloin en silloin tällä sui Kun mulla tänä iltana Taipale-bubis suora live-veto vähän isomman bändin kanssa Jaa. Niin kuin Teurosen Janne Heavy-bändi Horror heittää ekaks oman setin ja sitten heti pannaa parasta, kun kunditskulaa mun taustalla. Tai ne tuuraa jukkaa ja masaa ja elmiä, kun niillä on kaikilla joku synnytysvalmennuskurssi Kouvalassa. <töntuukkaan> Jääväätkö Lokkala masa tai Mats Pudiaatus kadun toisella puolella? ha? kuka? Lokkala masa. Jo. Kun siikattiin kiikareen, kun masapodas peliessä. Sellainen saatananriuku riukuja, roikko perse tehdä sellaiselle, ei se ja ilman lisäaineet ja hormoneja. Oh, oh, oh, oh. Mut Mutta kauhea jepetys silloin oli aina, kun se keima oli peliessä. No, <tos> Mulla on siitä kato fotoja vieläkin jäljellä. Kylmä mun huoneeni on synkkä ja niin lohduton. Mut toisella puolen katua onneariemua onnea vain pelkästään. useimmä mä ikkunastain, ikkunaa vain. Me toisella puolen katua on, siellä ain onni on suunnaton. Mä yksinäinen, istumaan jäi, kun siellä taas juhlitaan. No mitä sulla on sitten muuta kuin tätä termosoraa? No ihan mitä tahansa. No. Kumileluja, pottikärry, lisää valasimia naisten alusvaatteita, no jaa, uodistuskasettaja, pelkänä. korkokenkiä, toimistotarvikkeita, sähkötyökaluja. Jopa elintarvikkeita edulliseen hintaan. Kysy vaan, että mitä ei ole myynnissä, niin se on lyhyempi lista luetelo. Joo, Töttermanin Talke tästä tehomyyntin leikarista, että sieltä saatetaan ottaa yhteyttä, mutta nämä hiekotussepelit pitää kyllä siirtää pois rappukäyttävästi. Ja <tos> me, meillä on tuo ala-aulas kieltataulu, missä kielletään kaikenlainen kaupustelu ja kerjääminen. Et täällä ei mitään myytityötä saa tehdä, että voitais selailemaan siirtyä niitä katalogeja vaikka läheiseen Lirumlaarun baariin. Vai vieläkse se Hassanin räkälä on tuos kulman takana? On, on. Nimi Ai vaan vaihto se? se on nykyisin lollipop. Mut sama meininki siellä kuin ennenkin. Joo, joo. Mä kilautan sit sunkalle, että se tulee sinne lollipoppuun. Kun muuten se ravaa ihan turhaa tänne Tai vittu, jos mä jätän vaan lapu tähän joo, ove. Popola <tries> Niin karmea meteli, ettei täällä kuule edes omaa ääntäriä. Oliks Arskalla jotain <tos> ongelmia suora lähetyksen kanssa no, äsken. ei partissa. enää, mutta hienoa että pääsit kuitenkin paikalle ja että jaksoit lyllertää et tänne Ly täällä Ulosaaren kasinossa. mistä kasinolta on tulossa. Oliko meillä ihan oikeasti tarkoitus tehdä se iltankallias ohjelman tällä vai vetääks tää vekkulin vaan jotain showta? Niin, arska vaan. No, oikein varsinainen Vekkuli. <laughs> siis mulla meni kaikki uusiksi, kun himaan tuules koko Aarapu ylinkerros, oli täynnä hiekkasäkkejä. Et mä en päässyt sit sisään Kato, kato Sen takia mä ajattelin fiksuna kun et pelkälle ne botnet Eli kunnon tukevat pohjat täällä bubissa Ihan niin ehdotti. Ja ei, ei, ei. Me leikarin läpän kanssa kannatettiin tätä ajatusta. No niin. <tos> niin, vaikka mä oon Eli tästä voisin partaveikolle myydä paristokäyttöisen trimmeri. Eli täällä lähtee kaikenlainen karva niin naamasta kuin kainaloista, samoin kuin no, sinä kai sen tiedät, niin Ja niin. toimii ihan tavallisilla 3,5 puolevolti Wolframin paristoilla. Tänään nekin mahtaa olla. Tosi paristot Tämä hinta, kun ne on maahantuoja tällä hetkellä tilapäisesti lopussa. Mutta ne on siis tämännäköisiä töttereitä. Ikinä Oho. Niin, Oho. Vähän Oho. eri mallisia Oho. kuin mihin ollaan täällä Kyllä. Suomessa totuttu, Oho. kun nämä on eteläamerikkalaisia paristoja. Mutta näet tulee ihan tuota pikaa lähiaikaa <laughs> nyt kevään kuluessa taas ja myyntiin. Taa. Onks nämä musekkaset ja hennat vai markkais? Tämä hittipotkuri, samoin kuin kultainen 80-lukun kokoelma, maksaa 5,95. Tää on aika edullinen. Et jos se on Markos, niin mä ostan nää molemmat. No, tässä on. Tässä ihan... on kaikki parhaat viisit, Jopa tämä mitä mä toimistolle just tapaliin, kampaamon tytölle lähtiä. Kun niillä oli siellä verhoon takana vielä pari-kolme asiakas penttaamassa vuoroa. Laatanut on. Päivän pilvisen vuokra yksi yksin asteleen. Vuoteellain, tyyny seuranaan. jälkeen rankan työn valvon jälkeen. Aikaan täysi kuun, jälleen luokses tuun, muistot mielessäsi, siivin näin. Aikaan täysi kuun. Tästä jallattiin kriikunavaariin, missä oli koko stadin löysin flipperi. Ja duudattu jassoin aina voitti joka kneppauksella. Yeah. Mä oon itse finstanut parhaimmillaan huke fintsikan viis kertaa peräkkäin. Älä perkele Söö ruusin yli neljä hunttii kolikkoina ennen kuin ne hokaset jassos skrouvattu Niin, niin joo Kun Jössöt javekset valuu nilkkoihin ku kolikot painokato niin vitusti <tos> Joo ja, <tos> ja läppä muista muistaa se skräbän tai rinkman Reijan, kun reijon pölli sen mutsin paperikaapa ja varmaan vuoden verran makso lihikset ja limparit sit Pennin kolikoilla. Ja jäi sit lopuksi kiin, kun kuikka järkkäs ne fakkiin, kun se kävi pyytämäs lisää killaa Skräbän mutsiun. Joo. Ja kun ei saanut, niin yritti ryöstää sen hudjun tos tiloissa. Ja Skräbän mutsi oli huita sitä pesismailalla päähän. Kuikka oli kertonut kaiken ja livertänyt kuin leivonen koko story. Ne. <köhön> Joo, et siitä se kusennuksen kuinka lempinimi, Kusivasikka tuli alun perin. <köhön> Mutta silloin nykyisin kirjapaino pannut Kusista ja kolmannen linjalle. Mene nyt helvettiin siitä. Et mäkin olen teettänyt ilmaiseksi painotöitä sen lafkassa ja hakenut kaikki nämä viimesimmät Aku-, Naku- ja Nakkelehdet luettavaksi. Tai nyt viimeksi oli vasta lätkäjätkäkalenterin, missä nämä liikakiekko olivat poserras takahandussa kuin eh. Et Kaikkeen nekin suostuu, että saa sopimuksen tai diilit. No, no. Se yksi veskari, eli kassari tai molari, pudia triobari yläpuolella, kolmas linja 12. Ah, ja. No, just sellainen hintelää hiippari ilman niitä syndejä. Aika snadin kokonen Mä toisin kuljen kerran, ja rahaa on takaan sen. Kun kolmat ja askelin, käyn mä herran, saa vanhat saatavat jokainen. Pöivän portsarilantin, jonka velkojain jäin. Ja maksan kelloni pantin, kymppikäärölläin. Kun löydän limperin antin, sille kädestäin. Mä heitän kuin luu Kukaisin kuljen kerran. Saa vanhat, saatavat, saat... Me siirrymme äskeisen äänilevyn aikana viereiseen ravintolaan tai lähinnä että on just tällainen lounas missä mä en ikinä suostu kyllä syömään. Joo en mä mitään mistä mä en tsennaa, mä... mitä se on Joo. ja jaa, mikset No mä en mitään rasvassa käristettyä kotlettia no, tai tupakasavulle tuoksuvaa toreadorin leikettä syö yleensä koskaan No entäsäs siis mä tarjon No en, ei, en, en, mitä sen, kun ei, suorastaan käveles ku... Jalla mulla oli jo valmiiksi et aluks voitas vetää tekilläkossu tuplana Joo, Ja, ja kiva ruokaa se se salatikas Vaikka Vinio de Putsari tai Pullo Honkkaalista mun oman tehtaan Horatio Valenzuela viiniin, missä on pieniä lasisirpalet seassa, ei, se imelty entistä nopeammin vatsalaakust veren kertoo. Jö, joo joo, kun ne on muuta ihan vaarattomia, ne pienet lasisirpalet. Ei, ei Mullakin näin. on vatsa jo valmiiksi, kun ois laskettu läpi. <laughs> Sillä elää pikkurepeävät, me mitään muuta kuin paremmin kihattaa korvien väliin, kivan ne Montania-tyyppinen puna vihnam! hyvä kikka tai jippo niinku mummo sanoi, oli se, että ihan tavallisen tamponen kostutti esimerkiksi Kosanderissa ja sitten sen perseeseen. <laughs> no, sitä, no, se, se sitä oli minuutissa rimat sekaisin kummasti rupes ralla. Kaikenlaista. Ja se toimii tänäkin päivänä, vaikka nykyisin esimerkiksi omia suhtautuu suhtaudutaan eri tavalla no, kuin se ennen. Se on ihan totta, kyllä. Niin kuin Olli voi kyllä. todistaa tuskin sut on muut viinakassei viime aikoina repinyt pois paitsi sunku. Niin, nytkin nyt tekis meille ottaa, ottaa. pois noi. Et sikäli alkaa stadisolla sellaista kivaa kansainvälisyyttä. Kyllä, kyllä. Et voi omiin viinei vetää kuppilassa. Tai tietysti se riippuu kuppilasta, se. Esimerkiksi mörskä tai se entinen mörökö toisella linjalla, niin ei kukaan tule tilittää sulle mitään skeidää, jos pystyt konttaamaan itse. Niin, ja sama linja siellä oli jo mummon aikaa, kun joku italialainen komelianttari Enzo Lorenzo, Esitteli laulutaitoja ja vieraili vuoroperää jokaisen naispuolisen ja kotona kikkeli kahvella, ah, niin kuin silloin sanottiin. Ei, ei Et kermalla vai strittaa kun lakanoinen. Vekki sente We petramente sa faccia luna pevere e Pe tutta sta marina approcida resina se dice guardala na femmina che fa Maruzzella, maruzzella. Te misodin dall'occhio mare e me mi semmpietta a me nu dispiacere Stuccore me fai sbattere, chiu forte lone quando cero è scuro Prima me dice sì oh Potocce docce me fai morire, Ma rozzeella Vuoi chi m'aiuta? Si tu non vieni a m'aiuta, vuoi mi venuta? Napoli ardente te vasà, e viene te noi bella, hai e dammi sta buchella, cap e e zucchero se fa. Maruzzella, maruzella, te miso dinta mare e me me nu dispiacere. Stucore me fai sbattere, chiu forte nonne, quando cielo è scuro. Prima me sì, potocce, docce me fai muri Maruzella, maruzella, Ja mä spattere keikkaa, te me torilla ihan tosissaan. Että ei tää Tekun tai tää Tenkasen Aden muusikon ura mitenkään poikkeuksellista on meikäläisten keskuudessa. Ei, se on enemmänkin muusikkimiehiä. Mu <laughs> se on Ytterbergin vieläkin Kustomsien kannuissa. Jaa, jaa, ja Sirkolan Sepi hanuria Hanuri Ilta Kolme Timman. No, niin. no joo, mutta he on se vähän eri taso tuohon ku tämä mun keikkailu kuitenkin. Niin ku missä mielessä. Varja no. kertoi, että se oli siellä sävelikkuna, soitinkaapa joulusomisteissakin, suostunut koisaamia slutsupaljaana, perkele pelit ja vehkeet vireen. Niin kuin no, niin, no, joo, saa mutta... mu mut Eikä kuitenkin. ne pystynyt unga mitä mitään, kun ei jengiä, We olet seimes kun joku olki kuhkeli kellit roikkuen. No joo, mutta ei se nyt <laughs> et samas kierasa bärät kun veksi ja kylä ja Olkkonen. No mut o, o mun sentään oma bändi. Okei, iso tanssiorkesteri tekijät. Ja mä aloitin mun zungaamisen jo suunnilleen sata vuotta sitten. Ainakin puolet siitä, sanotaan 50, mummo kertoi, että mä olin luudan varten, ettei panu tiski harjan niin mikrofoniksi. Ja sit sieltä seitsemännen kerroksen partsilta, eli parvekkeet vetänyt pari versystä, kuin vaaka kohtalostyke. Et jopa riipparin raili oli heltony ja heittänyt kolikon mun kitarakoteloa. Kitarakotelo. Mikä ei oikeasti ollut skittakotelo, niin, vaan niin, mummo vainaa ompelurasia. Kun Riipparinten railin mielestä mä tsungasin ku Harri Belafonte. Ja ketkutin kroppaa kuin itse kuningas. Elvis. Niin, se käy railin vieläkin keikoon kuuntelemas mua. Kuin vakaa. tai mistä se nimi tuli. tämä lääppä. Siis läppä? Ei läppä vaan läppä. Niin, ehkä mä vaan näytin niin läppältä. Oi olla joo. Kun yleisökundei kutsutti yrkaks tai ugeeks tai klitsuks... Tai Kyllä, <tä> niin no, joo. Tai sitten tekuks, niin kuin tenkasta. No, Tarska siitä tuli vasta myöhemmin. No mitä sä ovelta ovelle kierrät kaupustelemassa, siis muuta kuin sitä hiekotussepeliä tai soraa? Niin, termosoraa. So, niin, tai niin. sitä plussaa, missä ne lämmönsidonta ominaisuudet on vielä paremmat kuin laitista tai supertermossa, kun se sulattaa lunta ja jäätä. joo. joo tai että en turhausta Moskovan tv ja ympäri maailmaa kertunut. <tum> <tum> Näytit sä läppäsunkalle niitä samettihousukatalougeja ja karvaliivikuvastoja. Minulle vai? Niin just juteltiin, että saat ihan se yhden nuutisen knuden näkönen. Just se sama sekopa kun lähti Amerikkaan hipiksi ja innostui polttamaan sen nurmikon. Kun siinä kriisiä ja toimintaa kirjassakin kerryteltiin koko ajan ruohoa. Me kiertelemme Kallion kerrostalojen rappukäytävissä kaupustelukieloista huolimatta tyrkyttämässä tehomyyntileikariin tuotteita. Siis tässä se nuutisen knuden budjassa aikoinaan? Voi? Joo, se on nykyisin jossain kauppa- ja teollisuusministeriön no, hommissa joo, katos, katos. tuskin näyttää enää yhtä typerältä. Ai kunde vai, kyllä se kesäsi kasvattaa tai skagu. Ja se on vieläkin tilannut näitä kirjavia kuteita. Se on siinä oikein kataloogellinen no, karvaliivi. Jotenkin se hipittelyhomma oli sille niinku vitun kova juttu. Se oli monille. No kyllä, se jotenkin moniaan tämä ymmärtää, kun mulle taas... Ne jatsin tai jässin jälkeen, niin Rytman blues on todella törkeä tärkeä. Ehkä on tärkein joo. asia alkoholin ja nuorten naisten jälkeen, vähän nuorempana. Ja. Niin ei se järjestös ole miksikään muuttunut. Just ne, niin mä pidän edelleen viinasta vitosta ja vähän svengaavammasta no, se, se on Olli, huomattu. <laughs> mihin mihin tää muutti tältä Bärtsistä tai Kalliosta? Kontulaa vai Matinkylää vai Myyrmäkeä vai Tabiolaan? Röö, Rööperiin. Röö. Röö. No, kun se perusti opiskeluaikana sitten se bändi nimeltä Rööperin palikat. Niin, suakin pyydettiin ei, muuten mukaan. Ei pidä paikkaa. Pitää pitää. Varmaan pitää mä kludata, koko jutu, kun Minä. sillä on edelleen luhkku Annakadulla. Rööperin palikat. Niin, ja jos duunit ministeriössä rupee vituttaa, niin se panee kuulemassa nagarin pystyyn johonkin roballe ja rupee myymään halpaa makkaraa. Onko ju pieni, jossa mies myy halpaa makkaraa? Ja ilmaiseksi lapset ketsuppia saa, jos minne koskee pieni sormenpää, siihen jälki jää. Pyykkimuia, joka lastiansa kuljettaa, on lakanoissa kuusi lasta kiljuvaa. Ja koira konstapelin yrittää, löytää ystävää, kaipaanin niin röperin. Kaipaan niin taas uudelleen Muistat suloisen vielä lapsuuteen vielä muistat sen Kerran siellä aikuisten me tiellä törmäiltiin Ja talkkarilta juostiin piiloon kella Siis yllättävän harva avaa ovensa vaikka selvästi oltaisiin kotona Että ehkä tämän tyyppinen kaupustelu tai kaupankäynti ei ihmisiä enää kiinnosta No funtsii ite vittu, hmm. jossa näet neljä ja ja retkuu nojaamassut dörtsii niin et ehkä ihan heti viitti avata Mä sitä. En näe, se olla. Et yleensä kaikis oppais lukee et kande yksin stikkaa rundia tää stadissa ku se ois kojimpaa. Just, on. Mut tää nyt on poikkeustapaus ja spesiaalitilanne. Muuten löysin täältä hankintakirjasta, kirje tilausvahvistuksen, eli mä perkele jossain välissä sit tilannu sepeliä tai termosodaa, niin kuin sä väitit. Joo, kato, vielä ihan selvästi, mä siis et edes... selvinpäin, mutta... Ei, et varmasti joo, Kuitenkin päin, selvästi, on. kun sä oopperatalon... Parkkipaikalla kailutin taksioven sata säkkiä saatana, saman tien. <tä <tä kuulostaa kyllä ihan isä nöitsijalta. <tä me Myyrän kanssa kuskattiin kavat perille parin päivän viiveellä kun mä kuulin, että termosora plussaa tulossa, niin mä rohkotin kato tilausta sen aika, ettei sun tarttenu tyytyä tavalliseen termo. tai siihen superiin. Ää. Kun sitä lähti Rovaniemele se pullisen pentin, tai perti tai Verti tai Kerti. kun etunimestä ei saada selvää, niin kuitenkin tämän pullisen tilaamana mä myyrä Jorkin kanssa sinne sitä... Super ja yhteensä 1400 Jumalaus. säkkiä. Mitähän se sillä tekee? <suh> niin, kun siellä on täys talvi tälläkin hetkellä, vaikka tää sataa vettä. Kyllä, kyllä. Tästä noven takana majaili aikoinaan vielä kunniakin urjempi tukka. Se Simbari Leksa, kenen tukasta löytyi parturissa matoja Hyvin jotain elvät. sammalta ja Naavaa ja kaks Nadia Sisiliskoa. Hiuksista. Joo, ja jätkä, kun joutui leikkaamaan fledaansa, niin levymyyti ja keikkaliksat romaatti. Äh, äh. Kun kukaan ei halunnut kuunnella sellaista klanikitarista. Näin ja siinä aika oli. Joo, et Lexa myi mulle se Feder broadcaster satasella yli 10 skitaa. Jumalauta. käytiin sitä sit. Vaellus äh, riparilla kanotin melana. kova ja ennen kaikkea oppivainen ja halukas oppimaan uusia asioita No, väänäs mulle se Taliban-drinkki eli Rättipää No, hmm? tulee niin täälteli rommii, palmu viinaa ja kokkos esanssia. Ja sekä mandariinilikköri mm -hmm. ja pienet plörät unssia. Mm -hmm. Joo, ja nautitaan hyvässä seurassa heti sellaisena. No en oo Himskatti ikinä edes kuullu semmosesta. Mutta kai tehdään mitä asiakas tilaa, vaikka... Meille yleensä prinkit tai kokteelit yleensä oikein käy kaupaks, kun se on lähinnä tätä kaljaa vaan. Nohan mulle mm -hmm. tummaa. Vai mitä sulla on Hanassa? Siis kummassa Hanassa? Kun käsi mulla on tietysti molemmissa kiinni. Tämä toinen on vaan täällä alempana. Siellä missä yleensä kato suudellaan tai no, suukotellaan niin muiskis muiskis ja ruiskis ruiskis. Kun se siitä sit yleensä seuraa vai mitä? Onko niin. pojat poikamiehiä ja miesten miehiä vai muuten vaan niin saakirin no, syötävän näköisiä? Otat rinki heti loppa, vai sit vast kun ollaan tanssittu? Että teki ihmetyttää tää tuohon, kun tää on. Eli siis saat jo 60 vuoden ajan joka ikinen päivä istunut tässä samassa ravintolassa ja samassa pöydässä vai? Joo, tässä toimi aluksi tanssiravintola Doris ja... Sit kun se lopetti 40 luvun lopulla, niin tuli Chicago. Ja. Chicago. Ja heti perään nimi vaihtui Ja sit vastaipaleeksi ja taipaleppupetui. Joo, mutta se aina pysynyt se nimi, oli valtaväylä Kallion on kipinä ja huutamerkki. Monta monta niin nimeä on, kun ei aina yhtä paljon kato arvostettu veteraane. Niin se on nimikin vaihtunut niin arvostuksen mukaan. Mutta tällä hetkellä Kustiveranta ja Evert Houkki voivat nauttia omat no, oluensa tutussa pubissa, missä ilmapiiri on oikeanlainen. Ja jopa joskus levyautomaatista soitettava musiikki edustaa sitä ainutta ja oikeaa tyylisuuntaa, vai kuinka? Onko joku tällainen suosikkiesiintyjä no, tai artististen siis tenkasen arskan lisäksi, joka täällä tuntuu olevan se ehdoton ykkönen? No. Mulla on lomas aina ollut rollarit. Rollarit? Joo, että et, niiltä jos jotain uutta ilmestyy, niin se pitää heti maksusta käydä hakeasi. Oh, niin. liikalla Kustin kanssa oltu joka kerta kun ne on käynyt täällä Suomessa. The Rolling Stones. Ja, no viimees kun me keittiin se tos osa, niin mä ne kun ne läsähti, katso. Päinpläisiä ja aispia pahalle. O, ei se ole Jackie, enää ihan mikään nuori poika. Ei, ei oo ole Mick Jagger, mikä ihan. Eilisen teidän poika. Se sama ikäinen kuin minun oma poika. Teo. No mä, mä en tiedä. Väitää, että 6-2 täytti teidät 6-vuotena. No, jos me kuunnellaan sit sen kunniaks rollareita. Tikio makusi putka, ta tai joku mihin ei mulla on mitään. asia. Ei oikea kataro ti Niin on ni aika elpoo missä se pette. Kädeti se Saluna heilurioviat, mitkä on toni myötä. Just just, ja. hyvin mahtuu pikku hiilperuttajaa. Tolle tiskille asti. Vaikeint siinä oli ne kolme porras katutasost siihen ovelle. Jälleen lähtee laulu soimaan. Kansa karkeloimaan. Sula iltaan sointi musiikin. Tänne tultiin halkisuomen, missä lienee koitaa huomen. On sinne matka kuitenkin. da da da da da, -da Aina kiire, kiire jonnekin on, on, on. Mukaan wow. Oh hei möykkä tuol murjaaniosastossa aina Kovaa meteli Että diskiduuni on sikäli kivempi että täs kuulee mitä muut puhuu <kärä> Joo kyllä. Otat sä muuta ku tän mansikkameisselin Siis no mansikka meisselin sekin hokko. yhtään saatanut? Eks yhkää No enpä juuri drinksuja senna. Mä, mä olisin ihan kuule kahvi voinut mustana ottaa, jos ei se ole aamusta asti seissyt pannus. Siis mitä? Et seissyt pantuna? Niinku minä vai? Me älä nyt vitset. Mitäs herra tarkoittaa? Kun kahvista kysyin, että onko se aamulla keitetty? Ei ku illalla. Eile illalla kun jäätiin kiminkaan siivoamaan ja... Arvaahan sen, miten siinä sitten kävi, kun kaksi tehorakentajaa jää siivoamaan. Sotkua siinä syntyi. Ke mm. Ja mäkiähautin kuule kahvit keikuttelun päälle, kun kahvi maistuu pikkusikarin kanssa tosi kivalle. Mulla on nämä samat housut vieläkin kihas näidessä, kun en ehti vaihtaa vaihtaa. Joku Akka oli Makellua tullut yökylään. Joku outo tapaus, mikä lie, läikön räähkä. Mua rupes oikein yökkymään ja M hajusi eteisessä, että mä lähin duuni ilman aamupalaa. Kiitos. Yeah. Ja tietysti veni nämä samat työhousut kuule jalka ku Kimi jäi kämpille koisaa. Ku se on sellainen rontti että vasta tuossa kolmen puoli neljän aikaa yleensä herää ja lähettää mulle tekstiviestinä lentosuukon. Ja samalla sovitaan sit iltaohjelma että mitä me tehdään tai et missä. Ku mä en himaa halua mennä jos Kolpakon makello joku mirri muuttamassa sen luo. Joku haiseva hyyskä sinne poikamiesten paratiisiin. Et painuis huitsin Nevadaan kuule se nahka ennen kuin mä ilmoitan vuokran Tommi ja Bertil käskee se no häipymä ja vähäkkiä. Yeah. Ole. en kuitenkaan suvas vaan Sintone. Ei, Määrjä Sintone, sun suuri Niin, Niitä sanotaan, että ainakin sieltä suurimmasta päästä. Noo, joo, joo. Mikkelissä on yksi lempiloimaa, XXXR koko. Saanko suukota taas kun tulee kikkulista? No, oikeesti, niin vois kyllä vaik vai mitä? No en mä oo nyt kule sillä tavalla. Väkola-astosta on tullut tullu sukeikalle. Alunperin tuota, no on tota suurkurja skattellut kimmasena, se kyllä sä oot sit kummiskin se herra ja hidalko. Joo. Et, saks no, no kuule mieluummin ei, kun pitäs duuni tehdä välillä. Vai mitäs, ei, mitä sunkka? Niin mitä? Eks vaan tarvita koko ajan, kun ollaan suorassa lähetyksessä? Ei, ei tässä nyt mitään sen kummempaa kiereitä aletaan. Kerran kuule vaikka seurustelemaan ennen ihmisten se kanssa. No voi vittu. Ku, Mikäs kuivan on. No kuiva hän? Kaks neljä. No. Juu ja ihan koko ajan kuule ajattelee sua. Kaks neljä. Niin kuin niin nyt tällainen nelikympinen näille vaivo ajatellaan. Ja se on koko ajan kuule mielessä. Niin kuin se suki kulis. No voi perkele ne. Niin. Niin. Et onks sulla autoa? Ei oo, niin. ei oo kyllä autoa muu. sinne kato livahtaa vai? Onko siellä bändin pötkällään niin kuin Vitaseen Janilla, kun sen kanssa käytiin keikalla? Hyvät. helvetti. Vasta leikatun nurmikoon. Kirpeä syysaamu, sä olet ensimmäinen säde Minin ü açmış kona evin adamını beni olta yerinden çaplatıyor Bazan masa kızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor Belki de bu yüzden vuruldum sahibi oüm ya Var mer geç miye seni şımarık değişti mi bu dünya çekmiş kaşına gözüne sürme dudaklar kıpkırmızı kırtıyor. Biri karşıma geçmiş utanması ya dinadım inadım sana diyor tai frebatsulle, niin kuin kunalla sanotaan. Ei, mutta mulla on kyllä röhkiä, vai otatko jonkun drinkin? Kato tää mukana kätevästi. Kulkeva minibar Sensuel pitää sisällään yli 11 erilaista valmista juomasekoitusta. Ja tätä myydään vain 18 vuotta täyttäneille. Ja makeinta tässä on tää. Hinta eli Mikäs? 19 euroa tasa. Ai Jukra, Tetsä meille jotkut poukkendaalit vai? Siis mulle on viimeksi mies tarjonnut nii varmaa varmaan jotain. On sit todella kauan aikaan niinku jäisyys. Tätä ei ihan joka päivä tapahdukkaan. No ei. E niin et sano vaan jos sä haluut mä suun no, no kyllähän niin, sekään. Kun ei se arssu kerran tullu se tenhis. Niin kuin sanota sanotaan. Tai ainaskin mä ja yks mirre Eli mirja sanotaan sitä arssuks. Tuntuuko tämä nyt kivalta, kun tälle edes taas luisuttaa? Niin, kun mulla aita tuuri, et joutuu kikkuliaa vaikkei mulla oo mitään sitä vastaan. Sapui aina kun jäin aina. Enpä ei. ei olisi ikinä jättänyt näitä ei. kamoja vartioimatta, Jota sille on sattunut. Joo, voi hyvin olla kyllä. Kun se pakukin on häipynyt sieltä pihalta, että varmaan joku rosvojoukko on rullannut ei. Sieltä, ei. Ei. On ei. Ei. Ei kai tai mukiloinut henki hieveli. nyt pitäisi varmaan kytille kilauttaa. Mulla on ennen keskuksessa tuttu tyttö töissä, tämä Helsteinin Rebekka. Joka Joo, aikaisemmin jo. toimi minun sihteerin kun just se opiskelija just, tarvitsi rahaa niinku No soita Jä. sille hei. hei Niin mä voin Rebekalle soittaa ja kysyä että onko valvoa kameran kameroissa näkyny se lääpä hiase ei se kaukana voi tuotakaan. Ei, ei, kun ei vesisatees viittis paljon stadilla dallata, kun no mulla on nämä kermanvaaleet kesäkostvaset jalassa. Ei, kyllä, taas kerran. Jäätyy nimittäin klabbit taika äkki. No epäilemättä, jos niissä on vielä pohjissa isot <lop> reijät. <lop> <lop> Me olen näkynyt, se oli vain yksi auto, mikä oli näkynyt. Joo, joo. Ja sama mies ja yksi nainen. Ja ne nussi. Siis missä tällaista tapahtui? Pihasa, mikä se nyt pois se auto? Okei meni tankkamaan benziniä. Eikä pitää pestä auto, kun ne nussi. No joo, tämä tä nyt tuli selväksi, mitä ne teki, mutta siis sun käsityksen mukaan autossa oli nimenomaan leikarin läppä ja sitten joku nainen. Joo, tai se voinut olla joku mies Myös se auto, kun on mikä se on Valimeren sininen ja Azzurro pakettiauto Välimeren sininen ja pakettiauto Joo, ja siellä vaan kaksi ihmestä koko aika nussi Ympäri vuoden kesää ootan Ja aina saapuu se yllättäin Kaua Simeren luokse rantaan, mä mennä tahdoin, vaan tänne jäin. Jossakin aallot lyövät rantaan, ja kuuma santaan jät matamaan Aat surro, voit olla huoleton kuin lapsi, vapaa kun oot. Voit mennä ja nauraa iltärustuun asti, vapaa Voi, kun nauratti ja beden juokset et vuotta silloin muista ah. Se tai se ravintoloitsija sanoo muuten nähneensä, että lääppä olisi jonkun naisen kanssa no. ajanut äsken pois tuolta pihasta. Tuskin tässä no. nyt muusta on kysymys kuin aikuisen ihmisen välisestä ihan normaalista kanssakäymisestä. Ai, ai ihan normaalista. Kyllä. Näet sä sun kanssa meiju, ollenkaan? Näin, no, niin näin. Meidän laapurissa on nauossa miehen lielijänä tunnettu man ehtare, Mariella, <tos> niin. to, joka kuulemma puras parilta pojalt klunssi, kokonaan pois. Ja nopeasti mielas näin, kuin kukaan ehti tehdä mitä. No, se se, mä tanssitin sitä kyseistä kimmaa. Sitten Sommerholmeni kesäkarnevaala, Jetset, Parku ja Vets. Karit tiukasti vielä Narulla sidottuna kiinni, ettei se Mariella päässyt purasemaan. Jetset, Parku ja <laughs> no, no, se selvisi sitten, Hegforssi Henkka ja Bluttaberienti busse oli aina raasta yrittänyt pylsi Kantby kettotarhasta iso isoa Rottweileria Niin kuin joo joo, joo. Päätä, joo, joo ja tää Marilla on osoittautu äärettömän ihallaksi Ja kaikin puolit kiinnostavaksi tapaukset Vaikka mä perkeleen vittu tarmasin tietysti mun tulevaa vaimoa Marjitin Just samalla kesäkarnevaalille no Tokematt se ihan uusi Ollija autosta, upean naisen kanssa. Ehkä hyvä niin. Ei, kun Marge ei päästä, niin mua enää tanssimaan, kun se oli saanut upotettua ne koukkukynnet mun niskavillahi. Tosi mä oon kuullu, Marjellani edelleenkin odottais mua kylää Strenvikin majakalle, missä sillon nykyisin oma villakehräämä ja huopat ois tehdas. Ja, tai jotain teppäsi sieltä ainakin valmistuu. Hybernadi Horrorin säästyksellä Arska valmistautuu omaan settiin täällä Taipale-pubissa ja ainakin erilaiselta kuulostaa jo esimerkiksi tämä hemaisevan seksikkään pörröpä halkku, että ei muuta kuin kuunnellaan ja ihmetellään.